«Шумовиння днів» Присвячує БіБі Передмова Головне в житті, аби про все були апріорні судження І справді видається, що загал хибить, а індивіди завжди мають слушність Слід остерігатись і з цього не виводити правил поведінки Зовсім нема потреби формулювати їх, щоб потім дотримуватись Є лише дві речі Кохання, усьому розмаїті його виявів з милими дівчатами і музика Нового Орлеана та Дюка Еллінгтона. Все інше має зникнути, бо воно негарне, і кілька наступних сторінок доведення цілком спирається на факт правдивості всієї історії, бо вона вигадана з початку і до кінця. Власне, її матеріальне втілення полягає здебільше у проекції, здійснюваній упередженої емоційної реальності, на площину асоціації, яка проте нерівна або навіть хвиляста і все викривлює. Ви побачите, що вдавшись до цієї методи, шкодувати нема підстав. Новий Орлеан, 10 березня 46-го року. Колен завершував туалет. Вийшовши з ванни, він обкрутив навколо стегон широкого пухнастого рушника, непокритими зосталися ноги і тулуб. Взяв з полиці пульверизатор і пахучою рідиною скропив своє ясне волосся. Бурштиновий гребінець розділив шовковисту кучму на довгі жовто-гарячі пасма, подібні до борозин, що їх бешкетник прорів виделкою на поверхні абрикосового джему. Колен поклав грибінця і, взявши щивчики для нігтів, став навскіз підрізати кінчики темних вій, аби надати своєму поглядові загадковості. Цю процедуру доводилося повторювати, бо вії відростали дуже швидко. Після цього колен запалив невелику велику лампочку над побільшувальним дзеркалом і нахилився, щоб перевірити стан своєї шкіри. Навколо крил носа проступало кілька вугрів. Побачивши у дзеркалі свою бридкість, вугрі чимдуж позалізали під шкіру і колен задоволений вимкнув світло. Зняв обкрученого навколо стегон рушника і одним з його ріжечків почав протирати на ногах проміжки між пальцями, аби позбутися навіть решток вологи. А в дзеркалі можна було бачити всю його постать, схожу на білявця, що грав роль Сліма. Голову він мав круглу, вуха маленьке, ніс прямий, шкіру золотаву. Раз по раз він усміхався, наче і через те на підборідді з'являлась ямочка. Юнак був досить високий, худорлявий, цибатий і тендітний. Ім'я колен, мабуть, пасувало йому. З дівчатами він розмовляв лагідно, з хлопцями – привітно. Колен майже завжди був у доброму гуморі, решту часу він спав. Колен випустив воду, проткнувши діру на дні ванни. Вимушена керамічною яскраво-жовтою плиткою підлога у ванній кімнаті мала ухил і спрямувала воду до отвору, розміщеного якраз над столом пожильця з нижнього поверху. Проте нещодавно той, навіть не попередивши колена, пересунув стіл, і вода нині стікала на його буфет. Колен уступив у сандалі з кажанячої шкіри і надягнув елегантний хатній костюм. Вельветові темно-зелені, мов вода у глибинах штани і піджак з бронатної калам'янки. Почепив рушника, сушитися, поклав килимок з-під ніг на край ванни і посипав його зернистою сіллю, щоб витягти із тканини всі рештки води. Килимок заслинився, утворивши цілі грони невеличких мильних бульбашок. Вийшовши з ванної кімнати, Колен повернув до кухні, щоб поглянути, як доварюється страва. Як і кожного понеділка, ввечері на обід мав з'явитися Шик, що жив неподалік від Колена. Щоправда, була лише субота, але Колен нетерпеливився, прагнучи побачити Шика і почастувати гості добірними стравами, що їх натхненно готував Ніколя, його новий куховар. Шик, як і сам Колен, досяг 22-річного віку. Вони були однолітки і мав такі ж, як у нього, літературні вподобання. Проте був не такий грошовитий. Колен був досить заможний, щоб жити без усякого клопоту і не працювати задля інших. Натомість Шик мусив щотижня ходити до міністерства, навідати дядька і... Виканючити в нього трохи грошей, бо його власний інженерний фах не дозволяв йому жити на рівні робітників, якими він керував. А керувати людьми, що краще вдягнені і краще нагодовані, ніж ти, дуже важко. Колен якомога прагнув допомогти своєму приятелю і запрошував його на обід, тільки не траплялася нагода. Але шикове самолюбство зобов'язувало колена виявляти розважливість і не показувати надто часто ласкаво приймаючи гостя, ніби він хоче йому допомогти».